Oduan kontua da batzutan elektrikak gailua barnean badimadu zu, zailagoa zaie, minakampoa badimadu zu, ez dute izi eskatzen ez ere, eztalatzen dute, aldatzen dute, pim-pam-pomp aldatzen dute, eta beste bat ematela doazte. Zur badimazade, edo gezurretan aritzen dira, ez dute obligatua dela. E, Europak agendu duela, 20-20 bat erak obligatua izanen dela, eta hori gezurra ez dute. publikatzen dora da, guk, pertsonalki e, gure kontsumua e, zehazki ezagutzea hori obligatuko du Europak, baina ez du obligatzen instalatzea linki konta gehilua. Gero gezugak esatzen dituzte ere esanez e, argi, argi narra, eta kenduko, kenduko dizutela, mostuko dizutela, eta hori ezin da, ziren guk eskubidea dugu, eskubide pertsonala dugu, frantzia mailan, eta e, txetara e, obligatua dira eramatea, ez zuratza parte erabitzetuzte, indarra erabitzen dute. Adineko jendea edo kontraden jendearen bultzatzen dute.